Càpsulors musicals amb Rafel Corbí. Avui, 9 el disc de Jason Aldin. Where's a a steel toes covered in dirt Just a rock and roll t-shirt headed to work With a pack of Redman in his pocket He's kind of Redman but he's rockin' Where's a beat-up telly and a Marshall stack Little Marshall Tucker in a six-pack Where's a good old boys and a good old day Straight up getting sideways We back, we back, we back in the speaker 9 o 9 és el novetè àlbum d'estudi del cantant americà Jason Aldean realitzat al mercat discogràfic a través de Broken Bow Records el 22 de novembre de 2019 un àlbum que va debutar directament al número 2 del Billboard 200 de qualsevol estil de música i també va debutar directament al número 1 de les llistes d'àlbums de música country Jeans, Un àlbum que, igual que tots els seus àlbums anteriors, han realitzat amb aquest segill discogràfic, Broken Bow, amb Michael Knox com a productor. Un senzill que va donar a conèixer l'àlbum d'avançament és aquesta cançó que escoltem al We Back, una cançó coescrita amb Tyler Hubbard, de Florida, Georgia Line. Un disc de 16 cançons que es connecten totes entre elles amb una era en la qual se'ns diu, a través de la crítica, que està massa relacionada només amb el format de senzills. Des de sempre, ell ens ha portat aquest tipus de música, aquesta barreja, que fa especial les seves cançons i sonar el dint entre el country i el rock. Comes up and goes down. Yeah. Everything. We Back, el single que va arribar a ser un número nou a les llistes americanes el número 6 també les llistes del US Country Airplay, però altres cançons que també han destacat per sobre de les altres com per exemple aquest Got What I Got que sense ser senzill promocional va entrar al número 34 I said hell no I don't She said do you really think I'm where you belong I said you know You're perfect for me Everything I ever need I ain't playing What I'm saying When I got what I got I don't miss what I had The old me before you Belongs to the past In the back of your mind You might think there's something more I owe. But when I got what I got, girl Jason Aldin Williams Aldin ha escrit Aldine és, uh, o va néixer el 28 de febril 1977 i es va canviar el nom comercial sonant igual Aldin però en aquest cas ha escrit Aldean és una petita diferència que només es veu quan està escrit. Va néixer a Macon a Georgia, a Nashville, Tennessee és on ha fet la seva carrera dins el món del country, del country rock però també acostant-se amb el rock dur de vegades i amb el rítim amb blues des del 2005 Jason Aldin ha estat en Broken Boom Records amb el qual ha realitzat 9 àlbums i 24 senzills el seu àlbum del 2010 My in the Party va ser quatre platí per la Ria als Estats Units un fet molt i molt destacat doble platí va ser el seu àlbum del 2012 Night Train mentre que platí han estat el seu àlbum de debut al 2005 el Runless del 2007 el White Open del 2009 i el All Boots New Jerk del 2014 was to go de tots els senzills publicats fins al moment 21 d'ells, 21 de 24 han arribat a ser número 1 o bé a la llista del Hot Country Songs o bé a les llistes del Hot Country Airplay en cançons cap el Big Green Tractor el duet amb Kelly Clarkson Don't You Wanna Stay, Take A Little Ride Burning It Down, Just Getting Started Any Old Barstool, When She Shays Baby o Multitud d'altres mentre totes les altres cançons han arribat a ser un top 10 And you música, ho acompanyat amb aquest noubé àlbum d'Adele Johnsonaldin, aquest anomenat precisament Nine i que ens ha portat un artista que va començar al ralentí la seva carrera artística, va passar per dos segells discogràfics sense cap d'ells, s'atreveix a llançar capa de les seves cançons i ara es deu a nestirar cabells, si els hi queda algun, vista la carrera musical que després amb Broken Bow Records ha arribat a fer aquest eh, gran artista. Aquí us deixem un tall d'una de les cançons d'aquest disc perquè aprecieu el que és aquest Nine. Es diu I don't i don't drink anymore, Jason Alden. She so said I need to change my ways Boy, you got a choice to make So I don't drink anymore Yeah, that you can be